السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İbadətli təlfi? Nəcə? Söz-əməllər. Söz-əməllər. Söz-əməllər Allahın sevdiyi və razıqaldığı söz-əməllər. Dahil-ə və daxildə olan. Daxil-ə söz daxilində olan sözlər. Qəlbə olan söz. Dəridə olan söz. Hı. Dəridə yes. nə kimi sözlər var? Qəlbin təsdiqi, yəqinə inanması, etiqad, ha? Hə? Bu nədir? Qəlbi sözləriniz, qəlbi əməlləri xloq. Xloq. Sonra təvəkkül, qorxu, ümid. Hə, sonra məhdət, nəyin əməlləri bularamsa? Gəlbin əməlləri. <gülüyor> İman təlfi. İman mənasındadır. Qawlu l-qalbi və l-lisən, amal l-qalbi və l Dilin ve kalbin ney? Sözü. Qawlu l-qalbi və l-lisən. və dilin sözü. Amalul qalbi və l-lisən vəl-cevəri. dilin və azaların ney? Emelleri. Emelleri neyə dəkildik? İmana daxildir. Dinin mərtəbələrdir. Necə mərtəbəs var dinin? Üç mərtəbəs. Hansılardır? İslam, iman və bir də İhsan. Ən üstünə hansıdır? İhsan. Yəni sən də ə, ə yəni kişinin evdə döyüşlüyünün gərəkdirdik şeylər barəsində götürdük. Hı. Nə gərəkdir? Hı, və yaxud taqva mən aile daxilində e, müsəlməndən tələb etdiyi şeylər. Taqva nəyi tələb edir? Hmm. Neden başladı Tövhidi qorumaq, tövhidə rəayət etmək, sonra şəriətdə gələn zikirlərlə qorunmaq. Hı. Hmm. Bəs çünki nə etmişdik? Evdə sünnəni təsdiq etmək. Evdə sünnəni təsdiq etmək. Üfşənmişəm, ya? Yaxşı, davam edək onda. <coughs> Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillah rəbbil aləmin. Vəssəlatu vəs-səlamu alə şefəlinbi əl-mursəlin, səyidinə Muhammədin və alə aləhi və səhbi əcməin. Tacvanın, yani evdə, ailədə, ailə çərçivəsində müsəlmandan tələb etdiyi qavullardan bölümlərdən də dördüncüsü təcənnubul israf vəl mubahət. Yəni israfdan çəkinmək. İsrafdan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 eylən və etmə şeylər var arasında. Yəni eylən və etmə şeylər var arasında Allah qala buyurur. Araf surəsi 31-ci ayədə: Ya bani adama xuduz zinetukum inda kulli mescidim və kulu vəşrabu və Ey adam oğulları, hər ibadat namaz vaxtı Gözəl, təmiz paltarınızı giyin, yeyin və için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz, Allah-u Teala, həqiqətən də Allah-u Teala israf edənləri sevməz. Hədistə də, Abuhurir radiyallahu anhudən gələn rəvayətdə, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Taamul itneyni kəsif tələfə. و طعام الثلاثه كافي nəfərin yeməyi üç nəfərə kifayətdir. Kifayətdir. kifayətdir və üç nəfərin yeməyi isə dörd nəfərə kifayətdir. Cəbir rədiyallahu anhdan gələn rivayətdə yenə Allah Rasulullah sallallahu alayhi və sellem belə buyurur. طعام الواحد يكفي الاثنين. Bir nəfərin yeməyi iki nəfərə kifayətdir. و طعام الاثنين Və iki nəfərin yeməyi isə dörd nəfərə kifayətdir. و طعام الاربعه يكفي الثمانيه دوس نفرین میسه 8 نفره کفایتد ابن عمر رضی الله عنه مدن گیلان روایت در پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بل بویرور الکافر یاکل فی سمعة امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد یعنی کافر 7 قورنا یییر مؤمن ایسه 1 قورنا و هذه Yəni yani bu hadisə yaxşılığı, cömərliyi və qonşulara ikramda olmağı əmr etməklə yanaşı, qonşuları qon qonaqlara e, həmçində ictıaftan da şəkindir. İctıaftan Ve bu, bu mevzuda orta yolu, orta mövgeni, mövgeden çekinmekten çekindirir. Gerek her bir Müslüman, her bir yolda orta mövgeni tutsun. Ve bu yolda da, bu mövzuda da orta yol, orta mövge, fethislik ile israfın arasıdır. Fethislik ile israfın arasıdır. <gülüyor> ولئن كان الإسراف والتبذير والمباهة في مأكل والمشرب من هينا عنه فكذلك في المواعين ونحوها يعني yani, yani, إسراف المأك يعني öyünmək yeyilən içilən şeylərdə qadağan olmasıyla yanaşı həmçinin qablara da aiddir o yemək qablarına da aiddir فإتخاذ الأواني من الذى والفتوى Yəni, qızıl və gümüş qablardan istifadə etmək, qızıl və gümüş qablarda yemək-yemək israfda, israfa aiddir, israflandır və həmçində bu övünməyə, yəni dünya malı ilə övünməyə aiddir. Və bu barədə təhdid hədə gəlmişdir. Ummu Sələmə radiyallahu anhədən dəvayətdə Peygamber s.a.v. belə buyurur, الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجمر في بطنه نار جهنم گümüş qablarda içən insan gümüş qablarda içən qarnına cəhənnəm odunu doldurmuş kimidir. Həmçinin təqvanın tələb etdiyi əməllərdən də beşincisi ümumi ədəblərə və şərhi ürfə, yəni adətə riayət etmək. Və bura aidi misalmanın gündəlik həyatında o riayət etdiyi ədəblər. Və bura çox şey aiddir: salam vermək, salamın ədəbləri, icazə istəmək, izin istəməyə ədəbləri, və adamut teshmi və adabut təavv və həmçinin bir kəs atdıqda Əl-hamdülillət deyərsə, ona yar-hamdə Allah demək və əsnəməyin ədəbləri. Və bir şey yeyəndə və ikəndə və geyinəndə və bütün şərəfli işlərdə sağla başlamaq və həmçinin ədəblərə daxildir. İnsan öz qəlbini kin küdurətdən salama tutması, hər bir müsəlmana qarşı nəsiyyətdə olmaq, nəsiyyət etmək, hər bir müsələman üçün nəsiyyət etmək, Ədəb, əllət təstəsin bihə bu yusul Yəni, bu ədəblərlə heyrli insanların evləri, yaxşı insanların evləri sifətlənir. Heyrli insanların evlərinin sifəti belə olur. Və dünətəbəzun nususul varizəsi iləlik və bu varizə gələn bəzi cəlilləri də qeyd edək. İcazət istəmək və salam varisində Allah-u Teala nur dəstəyi 27. əyətində buyurur. Ya eyyühellerinə əmenu lə tedhülü büyüten ghayra büyütikum həttə testənisu və tüsellimu ələ ehlihə zəlikum qayrun ləkum leallakum tədəkkərun Ey iman getirenlər evlere sizden başkalarının yani sizin olmayan yani başka evlere daxil olduğunuz zaman əl sahibindən icazə istəmədən, istəmədən və salam vermədən daxil olmayın. İzin istəmədən və salam vermədən daxil olmayın. Və bu sünnün daha xeyirlidir ki, bəlkə düşünüb ibret alasınız. Və təlbiyatul valdə alə ədəb inmə yəkun munzə sinnə təmyiz və la yuhmel. Və uşağı da Bu ədəb üzərində tərbiyyələndirmək elə balaca yaşlarından olmalıdır. Də bax ki, uşaq artıq seçə bilir, ayrı dedə bilir, o vaxtdan bəri tərbiyyələnməlidir bu ədəb üzərində və buna səhlənkar yanaşı olmalıdır. <Sessizlik> Keylə yətə'avvəd əl-fovda fəlil buyuti fürumətuhə və avradma <Sessizlik> Yəni, uşaq necə gəldi böyüməsin? Necə gəldi vərdiş etməsin? Çünki evlərin də Hər bir evin də öz övrəsi, öz haramları vardır. Və kədəlikə təhiyyətü sələm, səvə əlbəq bihi və hüvə sünnəm və həmçinin də salam vermək də bu ədəblərə aiddir. Salam vermək, salam qaytarmaq, yəni bu artıq vacibdir. Əgər dək edərsə bunu, buna görə ədəbləndirilmərdir. Allah-u ələyən əndisət sələsi 6-cı ayədə buyurur. Və ədə xiyyitum bi təhiyyətin, fəhəyyü bi əhsənə min İnnallâh ikan ala kulli şeyin hasibə. Cəhsalan sılan verildiə zaman onu daha güzel şekilde veya hüddə onun mislində gaytarın. Hayyətən allah Teala her şeyin hesaba çekendir. Şübhətən allah Teala her şeyin hesaba çekendir. Ve ləqad kənəs sələfü sələyuhal yüəllimun əvlədəhüm dəlik ve yəhlisun aleyhiyyə. Ve artık salih sələfler de öz uşaklarına bunu öğreder. Və bu iş üzərində həris olardılar. Necə ki, Enes radiusullahın hədisində: "Ənəhu marra ala as-sibyan fa sallama alayhim." Enes radiusullah onhu uşaqların yanından keçir, uşaqların yanından keçdikdə uşaqlara salam verir. Və ve sonra deyir ki, "Kana an sallallahu alayhi və sallam yef'aluhu." Ya yani Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu edərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də uşaqlara salam verərdi. Evnə Həcar rəhiməullah deyir ki: Abu Said el-Mutavalli belə ürür: "Mən salam atdığım bir səbiyə cavab tapmadı." Bil ki, kimsə uşağa salam verərsə, o uşağa salamı qaytarmaq vacib deyil. Li'anna as-sabiy min ehli al-qur'tun ki, uşaq, balaca uşaq fərz ehlindən, yəni mükəlləf deyil, fərz ehlindən deyildir. Wa yemaghi waliyən ya'muruhu Lakindir, onun zərisinə, uşağın böyüyünün atasına, yaxud e, da böyük qardaşıdır, iftiyar sahibinə e, aiddir ki, lazımdır ki, e, uşağa zəl, salamı qayıtarmağa əmr etsin. Yəni, bunun üzərində qədəş etsin deyə. Vələ, o ibnəl əsələm, və cəbə aləl-bəli, qarad aləsələhi. Lakindir, uşaq salam, özü salam verərsə, böyük insana, hərdibli o insana uşağın salamını qayıtarmaq vacibdir. وبين تشميت العاطف عيال بين انسان اذقرا عنده الحمد لله ديارسه ona yarhamukallah demek barəsində Enes radiyallahu anhu hadisi var va kani min şebab ishabe qal atsa rajulani inda nabi sallallahu alayhi ve sellemin yanında 2 kişi askırır teşammatahuhu wala yushmit al-akhar fa sallallahu alayhi ve sellem O kişidən kişiden birisine yarhamukallah deyil, yani Allah sana rahm etsin o birisine demir. Ondan bu barədə soruslanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, hədə hamidəlləhə və hədə ləm yəhmədilləh. Hasıq ona yarhamukallah deyil, yani o Allah hamd etdi. Ona göre ona, ona yarhamukallah cevabı verildi. Ve bu isə elhamd, yani askırdı, heşn demədi Ona göre ona yarhamukallah deyil. Və bu vaxt bəyinə sallallahu alayhi və sallam bəyanı vafiən, nə yəmdən deyəni Aaqif. Ətraf onu yəni açıq-aydın şəkildə beyan etmişdir. Ve ona nə cavab verilməlidir, necə cavab verilməlidir və ve sonra özü necə cavab verməlidir, bunu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam tam şəkildə canlandırmışdır. Əbu Hüreyra rədiyallahu anhun hadisində Dem ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. İza atsa hadukun falyakul elhamdülillah. Sizdən belə askırdığı zaman elhamdülillah desin. Vel Və ona isə qardaşı və ya yoldaşı yerhamukallah desin. Fə izə qala lehu yerhamukallah təlyakul yahdikumullah və yuslihu baalakum. Əgər ona yerhamukallah desələr Və o da desin ki, yahdiikumullah və yuslihu Allah sizə etsin və sizin işinizi də etsin. <gülüyor> Sonra sağ tərəfdən başlamaq varəsində sağ əlindən istifadə etmək, yəni bütün şərəfli işlərdə sağdan başlamaq, yemək, içmək, yazma, paltar geyinmək kimi bu işlərdə sağdan başlamaq da ədəblərdəndir. Və həmçinin ayaqqabı geyəndə, məscidə daxil olanda, evə daxil olanda Əminəyə minəndə sağ ayaqdan başlamaq. Qəulu Ümmü Müminin Aşira rəziyallahu anha, buna dəlil də, Əminənin anası Aşira rəziyallahu anha bildirir ki, "Kənan-Nəbi sallallahu alayhi və sallam, ücəbə-təyammum, və tərcəlihi və zəhuruhi və külli şə'nihi." sallallahu alayhi və sallamə xoşuna gələrdi sağla zaman, saçını daradığı zaman, və bütün başlandığı işlərdə və bütün işlərin hamısında, xeyirli işlər, şərəfli işlərin hamısında sağ ilə başlamaq onun hoşuna gələrdir. Yəni, buna görə də yaxşı işlərdə sağ ilə başlamaq sününlədir. Və kədər ki, istifləməl yədül yüstrə fil umul uqra, o ki, qaldı sol əl işletməyə, bu başqa işlərə aiddir. Və həmçində ay sol, ayaq sol, sol ayaqla başlamaq, Ə, sol ayalı istifadə etmək, məscədən çıxanda, ayaqlı yoluna girəndə və bu üçün yerlərə olan zaman. Kullu zəlikə minəs sünnə, əlləsi gəhrüsə aleyhəl-müslüm <gülüyor> və yubəsrü bihə vələdəhə və əhləhə. Bütün bu sünnədir. Və buna görə də hər bir müsəlman buna həris olmalıdır. Və öz evladın və və ailəsində buna, bunu onlara ürətməlidir. Haqil <gülüyor> nəhiyyə əlmukhalifdə hədi sünnə Hadis Cabir radiyallahu anhü qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bu sünnəyə mühalif olmaq varəsində Cabir radiyallahu anhü hədsi gəlmişdir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirir sünnəyə mühaliflikdən. Lə təkulu bi şiməl, təinlə şeytana yəkulu bi şiməl. Siz solla yeməyin. Yəni sol əllə yeməyin, çünki şeytan sol əllə yiyir. Və min el-adab illəti yənbələ yəca aləmsul müslim kərfə təv və ya qəzmə və hu əmarə kəslə və həmçinin ədəblərdən müsəlman insan əsləməyi tərk etmək yəni onun əsləməyi qaytarmaq yəni onu boğmaqda qəfil olmamalıdır çünki əsləmək özü özlüyündə tənbəlliyin əlamətidir başqalarının qarşısında oturan insan məhəl qoymadan Yəni əsnəməti bir növ onları yüngül ağıllı saymasıdır. Bu da cahillikdən yəri gəlir. Bax, hadis-i Əbu Hüreyra rəziyallahu anh qald, Rasulullah qal, sallallahu alayhi və sallam, Əbu Hüreyra rəziyallahu anhdan gələn riwayatda peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Et-təta'umu Yəni əsnəmə şeytandandır. Fə idə tətabə ahadukum fə liruddə mustata'a. Sizdən biri əsnədiyi, siz əsnədiyi zaman Bacardığı zədər onu qaytarsın. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ اِلٰى قَالَهَا Zahikəşşeytan. Çünki sizdən biri ha dediği zaman şeytan ona güler. وَف۪ سَلَامَةِ الصَّبُرُ وَصَفَائِ الْقَالْبِنَ الضَغَائِنِ وَهو əsəs وَض۪يطٌ تَنْبَنِ عَلَيْهِ رَوَابِطُ الْاَسْرَ وَيُنَاطُ بِهِ اَتْتِقْرَرُهَ O ki qaldı galbin təmizlənməsi, kin kudurətdən salamatçılığı barəsində Ənəs radiyallahu anhın hədsidir və bu da ən əsas məsələlərdən biridir, mühkəm bir əsasdır, yəni insanın qəlbinin salamat olması, kin küdurətdən və ailənin də mühkəm birbirinə bağlanması, salamat qalması üçün ən əsaslardan biridir, ən mühüm əsaslardan Və bu barədə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, lə təbəğadu və lə təhəsədu Və la tədāberū və kūnū ibādallāhi ikhwānā. bir nifət etməyin. Və bir-birinizdə həsəd aparmayın. Və bir-birinizə çevirməyin və Allahın qardaş qulları olun. Və yəhilu li-muslimin an yahzula qāhu al-muslim heç bir müsəlmana halal olmaz ki, öz qardaşı ilə 3 gündən artıq küslü qalsın. Yəni 3 gündən artıq, artıq küsülü qalmaq haramdır. Yani dünyavi işlerde üç günden artık şükür kalma haramdır. Hemşin teqvanın gerektirdiği şeylerden altıncısı, el-iltizam bil-mabhar islami Yani İslami görünüşe dikkat getirmek. Ona riayet etmek. Ve bunun da mezlunu geniştir. Yel-tecüm bihil-əbəvân al-muslimân və yürzimân bihimən tahta vülayətihimə. <gülüyor> Və birinci buna valideynləri özləri diqqət etməlidilər, qayətd etməlidilər və sonra onlar əli altında olanlara da bunu uyurmalydılar, uşaqlara üzlüyətə. Və burda artıq qeyd olunması mühüm məsələlərdən astahalli taqva bihliyyetin libasından sonra, yəni imana gəldikdən sonra, gərək insan müsəlman paltarı ilə, müsəlman bezəyi ilə bəzənməlidir. و مراعاه الحشمه في الزي والهيئه <وَالْمَضْحَر> e, öz görünüşündə, formasında, paltarında ədəbə riayət etməlidir. O ədəbi qorunmalıdır. و تجنب ازياء الكفار فللمسلمين ازياءه و ثيمتهم و كافيرlerin paltarından çəkinməlidir. Müslümanların öz timmatı və öz paltarı vardır. و صالح المسلمين يعتز بزي وحشمه Öz baltari ilə, öz ədəbi ilə onlar izzət duyurlar. Yürəi dəlikə fî dəf-i nəfri və fî əhl-i beytih və və lədihim bəninə və və Buna onlar özlüyündə rəyət etməlilər və həmçin də beytini, evlatlarını, kızlarını, oğlarını buna buyurmazlar. Və ləyənsəq fî təyyərl əzgəllə tünət-i əhləqəl-müslimin. Müsləman əhləqına zid olan o cəyimlərin ardınca düşməməlilər. ولقد وجه الاسلام الى العنايه بزين اهل الاسلام وحدنا من الاجيال وافد maraqlanmağa diqqət yönəltmiş və ədəbə və iffətə zid olan ədəbə zidd olan paltarlardan çəkindirmişdir Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu-dan gələn riwayatdə deyir ki Râ Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem aleyye tevbəyni muətfarəyni feqâle inə hələ min tiyəbil kusrər fələ telbəttə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mənim üzərimdə iki sarı renkli paltar gördü. Muətfar. Dədik ki, bu kafirlərin paltarındandır, onu giyme. Şurada muətfar, yani sarı renge boyanmış. ولئن كان النهي قد ورد لاعتبار اللون الذي تشبأ فيه بالكفار فكيف بالالبسه الضيقه والشفافه والعاليه اي هذه مودا sadece rengi göre geldise o renk kafirlere oxşamağın unvanı idi necə o dar paltarlar şəffaf çirpa paltarlar yani qadağan olunmuş Əl-səadun min əzyaal kuffar və rusumuhu və ləstubridu fatay mafatin bəzi şollardakı kafirlərin paltarlarından sayılır. Yəni həyanı itirən və həmçinin əsas xüsusiyyətlərini ortaya çıxardan paltarlardır. Afil lubsül halil və və bu da kişilərə haramdır itək, Özeyd rəziyallahu anh hadidir. Hal Qağla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. La telbesurü harira ve la dibad ve la teşreğü fi aniəti zəhəbi vəl fiddə İpek və atlas paltarı giymeyin. Gümüş və gızıl qablar da içmeyin. Ve la teəkülü fi sıhhatı və əncində yemeyin. Ve innehə lehum fiddunyə və lənə fiddə bu faltarlar və qablar onlar üçün bu dünyadadır e bizim üçüncəsə, <gülüyor> və anəz, anh, qal, qal, qal, sallsa, fiddunyə, Yalnız, olarsa, bizim üçün isə axirətdə. Bəlayyətüz illəli hajetin və zarurətin şər'iyə. Kənafi hadis-i Enes rəziyallahu anhu qaldı, qaldı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, "Kim bu dünyada hərim geyinərsə, axirətdə də geyinməyəcək." Kan zarurat olarsa, ehtiyac zarurat olarsa onda zarurət miqdarında icazə verilir. Bu da Enes rəziyallahu anhu hadisinə görə Peyğəmbər sallallahu anh, buyurmuştur. Əgər bir kimisə dünyada ipək paltar geyərsə, axirətdə onu geyinəcək. Val-ihtimam bil-mazhari vəl və onun şəriəti həddini öyrənmək, bilmək bu bir növ e, İslam ədəblərini riayət etməyədadır. وَتُذْفِ عَلَيْهِ الْبَقَارِ وَتَق۪يهِ الْدَعَةَ وَالْمُوْيُعَى ve, ve insanın da böyle bir şeyinə meraklanması ve insana ağırlıq yani duvarlık verir. Ve hemçinin onu düşüklükten və başka bir şeye meyletmekten onu uzaklaştırır. وَلَقَدْ كَتَبَ عُمَر رضی اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى عَامِنْهِ بِأَذَرْبَيْجًا اَبِعُتْ مَا النَّهْدِ قَائِلًا وَمَرَ رضی اللّٰ Azerbaycan'da olan işçisine mektup yazarak böyle buyurur. Abu Osman ennehdi. Ve iyyakum ve tenağum. Ve siz özünüzü naz-meymed içerisinde olmaktan koruyun. Yani taraf. Yani israf içerisinde yaşamaktan özünüzü koruyun. Ve ziyyi ahli şirk. Ve şirk ahlinin palkarından özünüzü koruyun. Ve lufsül harir və ipək paltardan özünüzü qoruyun. Təyinə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam nəhə an-nabus-il-xərif. Qal illə həkəla və rəfa'a ileynə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam isbəyihi-l-wəstə və Çünki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ipək paltarı geyilməyi bizə qadağan etmişdir. Bu qədərdən başqa əlini qaldırır. E, e, Şəhadət barmağı orta barmağını qaldıraraq bir birləşdirir, yəni bu qədər istisnadır. Yəni Umar rədiyəllahu anhu va Azərbaycandakı işçisinə bunu məktub yazır. Wa <gülüyor> paltar mövzusunda taqvanın gərəktdiyi şeylərdən də bir də odur ki, gələ kişinin paltarı və ya oğlan uşağının paltarı keçim yaşına, hədsinə çatmış, topuqdan yuxarda olmalıdır. Yətəəadu <gülüyor> dəyəli ki, o yetəvaqqahu və, və buna diqqət getirməlidir. Topuqlardan yuxarda olmalıdır. Topuqdan aşağı düşməlidir. Və bu da, Əbu Hürə radiyallahu anh hədisinə görə, qalən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, mə əsfələl kaabdəyni təsinna Ən yani topuqdan aşağı oddadır. Hədistə keçir, bu xarədə, larında seyyahində və bir və sallam mən gəzə Səlim ibn Abdullah rivayətində deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurdu. Əgər bir kiminsə paltarını təkəbbürlük tərəfdən uzadarsa, Allah taala qiyamət gününə ona baxmaz. Abu Bekr ki, ya Rasulullah izari yestənə Ətəəəhədə dəlikə minhə Abubəkir radıyallahu anh dəyəcəyə Resuləllah mənim izzarı aşağı düşürləsi mən onu herkese dağıtıram. Peygamber sələlələm buyur ki ləsə mən yətnəu qəyələ Sen onu tekebbürlük tərəfdən edənlərdən değilsən. Yani burada Abubəkir radıyallahu anh ətlən yani aşağı giyinmir, yani yukarıda olur paltarı, sadece alpağından düşərmiş. Və digər dəfələrdə onu darsıramıx. Və minəl ulf şanən yekun beytü'l müslihaliyə min mazahir-i tərəf və kadzilin və iktihad. Böyük şər'i ürfə daxildir ki, müsəlman evi yəni itiraf təzahürlərindən əlamətlərindən boş olmalıdır. Oyymə ammə bihi'l balə fi asnati hada'l bal iktihan nəf Və buzun dövrümüzdə də İnsanların əsas düşdüyü bəlalardan da biri də odur ki, aldadıcı əvamətlərlə, zahirlə ticməyə düşüblər. Bələ ticməyə belə baxımından hansı ki, ev əşyalardır. Artıq dərəcəli, baxalı şəkildə və hansı ki, Allahın zikrindən, ahilət yarından. Aminə nusulət və cümhədəl hədib Əbü Tarxəbü Arəddə Yönəldən hədislərdən də biri Abu Talha mm -hmm. radiyallahu anhi hədisidir anh, anh, anh, ki Allah Rasulullah sallallahu alayhi və sellem belə buyurur: lə tadkhulu al-malā'ikatu baytan fīhi kalbun wa lā tasāwīr." Maləklər, rəhmət yani mələkləri, it və şəkil olan surət olan evə girməzlər. Abu Hüreyra radiyallahu anhu-dan gələn əhvaldə peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem buyurur: "Lā tadkhulu al-malā'ikatu baytan fīhi tamāthīl wa yani mələklər Yəni, heykəl, surət və şəkil olan evə qidmədilər. Və istifadə ölkələbli qeyli hərqə vasitəyi minstimətlə kəfilimdir. Yəni, o şəriətdə icazə verilən səbəblərdən xaric icazələrinə səbəblərdən xaric icazələrinə əkin üçün, o üçün caiz icazələri iqttaqlamaqdır. Və bundan əlavə, iqttaqlamaq bu, kafirlərin əlamətləridir. و لم تكن في بيوت المسلمين في تاريخهم كل اوقات يعني بو boyu musalmanların evlerinde bele bir şey olmuyor. وكذلك تعليق التصاوير في البيوت وغيرها. Fahamtdiniz? Evlerde şəkillərin asılması. İsteyir bu xatirə məsələli olsun və ya başqa məsələdən. Bə küllu dælik la yucuz. Təm şəkil caiz deildir, haramdır. Yalnız zərurətdən başqa ol dəyişənlərin nə olmaqla cunqüzəlləşdir və buna oxşar şeylər və bunlar zərurət öz miqdarında dəyərləndirilməlidir. Bu da qaidədir. Əd-darurətu tuqaddaru Usul alimləri ilə usul fəqih alimləri, yəni zərurət öz miqdarında dəyərləndirilməsinin onun vurması. Və kələli iqtisad usul fəxra, lə geyrə hace şəriyə və həmçinin heç bir şəri ehtiyac olmadan bahalı pərdələrin tutulması açılması Ummul Müminin Radiyallahu anha, Ümmü'l-Əminə Radiyallahu anha-dan aşə Radiyallahu anha-nın vasitəsilə kənelən Ənsitrun fi kimi təl u tayr və kanə daxil idə daxilə istiqbələhu. Fə qala li Rasulullah sallallahu alayhi və sallam havvi li hadətə in kulla ma daqalt fə ra'aytuhu zəratu dunya.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 يبقى بعد هذا التذكير بصل الكترة المتضمن النظافه الصحاره الحسيه والمعنويه فوبعدن سونرده qalır يعني فطرت حسستليريني خاطırlatmaق خاص او تəmizliyib bindirir هəm hissidiram ki məənəvi təmizlik bu da Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan gələn riwayatda Peygamber (s.a.v) buyurur ki el fitratu khamsun yani fitrət bes şeydir el xitanu vel istihdadu wa nasl el ibti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 engage yani gündən artıq saxlamasın. Bir al dəlil alə vəyi eimanı və kədəlik vəyi səhi və o məalim məalimə istə mələfə kədəkan azim. Fəhməcəndə buna riayət etmə bu xüsusərlərə. Yəni ailənin də gözəl bir əxlaqa riayət etməsinə dəlildir onun həvamətidir. Və xüsusətun şəri və xüsusətun nəzaqa. Fəhməcəndə bu gözəl şərəfli bir xüsusətdir. Təmizlik xüsusəti və səlamətun Amma minal mazhar al-islamiyyi alladhi yatalab min rijaal i'faal lahyati hamsim zahiri islam görünüşünə aiddir. Həqiqətən bu kişilərdən tələb olunur saqqalı buraxmaq, bərburluqları qısaltmaq. Və həmişəndə bununla müşküllərdən səcinmək üçün. Abu Hurayra rədiyallahu anhu gələn rivayətə peyğəmbər sallallahu buyurmuşdur: "Aqul shawaal wa aqul liha", saqqalı, yəni bunları qısaldın və saqqalı buraxın. Uqurları Yəni, əmirli, əmri də əmrdir log in evdə təqvanın gərəkli olan şeylərindən yedincisidir. teqabul ul marat muslimə Salman qadının geyimi hicabıdır. Lil-marat-ul-muslimə dovrun kəbən fi şərbiyət ul və təqdim və təhzibi. Yəni Salman qadını uşaqların tərbiyəsində, onların ədəblənməsində, onların düzəlməsində böyük rolu vardır. Və bi salahil-marat yəsluhul-beyt. Qadının düzəlməsi ilə, salih olması ilə evdə ıslah olunur. Çünki qadın, ana, və bacı, və həmçinə qutlacı ıhlaslı olarsa evdə ıslah olunur. Onların körlanması ilə ailədə, evdə körlanır. Və ləqaduniyəl-islam bilməratiləsi inəyətə sayıqa və şərə aləhəmiyyət tədəbir <gülüyor>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 O da hansı oldu Tərbiyyər olunur. Evdəki tərbiyyər olunur. Yəni, qadının əsas öhdəsinə düşən nədir? Evdə uşaqlarını tərbiyyə etməsi. Yəni, o əmin evdə ə, təqvalı ərin himayəsində salim ıldabların arasında onlarla olması O, amın cümləti hədi tədəvir əl-həcəb əşərəyin. Əl əl həm üçün qadının ə, sali olması üçün buyurulan tədbirlərdən belirlə olur ki, şəri-həcəbdir. Şəri onun qeyinməsi qalxarılır. Əl-hicab bümədlul eyvatiyyətə damman əsəsəsul xissi vəl Və hicab deyildiyi zaman bunun mənası genişdir. Ona görə də həm hissi örtülməyi və həm üçün də mənəli örtülməyə hadidir. Əl-məratı avratını ilə qaracaq, istəşrasa hər şeytan. Yəni, qadın özlüyündə övrətdir. Qadın övrətdir və qadın çıxarsa şeytan insanların gözlərini ona qarşı qaldırar, ona tərəf qaldırar Dəə bu tələmin müəcəb yaqə bu yönə qğz hiicabə olmaldır. O oruların gözlərindən korunmaq üçun. va ədər yasun həmin məzəyqivaə hənçdə qadının da hədəbi olmaldır ki o həva uçlümunddan qorunmaq üçün. Olaq Aə ilə müal imtiə tarih əl mümin tabiə aə xəə. artıtı bu uzun uzadı İffətli olaraq, həyalı olaraq, evdə oturması ilə tanınmışdır. Və kişilərə qarışmamak, yəni əcnəbi kişilərə qarışmaması ilə tanınmışdır. Vakan edel hi juz'al min shakhsiyyatiha və kayanha. Yəni qadının da belə olması, iffətli olması, həyalı olması və evində qərar tutması və kişi əcnəbi kişilərə qarışmaması və onun şəxsiyyətindən bir hissədir. Am ensan ma taqrucu. Yəni çünki qadın Yəni nə qədər çox, yəni ünsiyyətdə olarsa, bir o qədər də onun yəni həyatı, ədəbi azalır. Və ona görə də bir biri deyir ki, yəni ən ağ həyatı olan qadınlar da yəni həkimlərdir. Hmm. Və min sema takhruju buna görə də onların əlindən belə və qadınların əlindən Allah yolunu vuruşan insanlar, imamlar və rabbani alimlərdir. Yəni onların yetişməsində, ya yəni, tarixə nəzər salsaq, bu böyük alimlərin, e, yetişməsində o şəxsiyyətlərin yetişməsində ən əsas rol o analar o qadınlar və qadınlar olmuşdur. Vəcadin hücum barəsində Allah təala buyurur: "Ey Nəbi, de ki, sənin arvadlarına və qızlarına və mömin qadınlara onların paltarlarını üzərinə salmalarını əmr Ey peyğəmbər, öz dövlərlərinə, qızlarına Ən müəllim qadınlarına deyir ki, onlar paltarlarını üstlərini örtsünlər. Bəlik ədnə yuraf nə feleyuzeyn və onların tanınması üçün yəni başqa qul qadınlar və cariyalardan üçün və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha yaxşıdır. Fəkanəllahu gəfururə rəhimə Allah bağışlayan və Və onun övrət olması barəsində Allah hələ buyurur, və həməsinin çıxmaması barəsində evindən, əhzəq <gülüyor> və hələ suçun şəhəli, Allah hələ <hala> buyurur, və qarne fəyibüyükünnə vələ teqarrajnə teqarrucəl cəhiliyyətil əulə Siz evinizdə kalın, yani ilkin, cəhiliyyət dövründəki kimi açıq daçıq çıkmayın. Ve buna gürədə alimlər, qadının icabı barəsində, fayda olaraq, istiqabı barəsində fayda olaraq şəhətlər çıxarmış Şəhətlərdən birincisi, əniyəkunə səhətlən səbiqən. Yəni, qadının hicabı paltarı tam şəkildə örtən olmalıdır, örtməlidir qadın. Və əllə yəkunə tínət fi zinə. İkinci şəhət odur ki, o paltar özlüyündə zinət paltarı olmamalıdır. Və üçüncü, əllə yəkunə vazifən kəz ziyqi və səfiq və şəhətlə. Üçüncü şəhət odur ki, yəni o paltar vəs edən, dar və şəffaf olmamalıdır. Və dördüncü və əllə yəkunə min libətul quxta o kafirlərin paltarından olmamalıdır. Və kişilərin də paltarından olunmalıdır. Və şöhrət libası olmamalıdır. Yəni kişi paltarı və qadınları, yəni kafir qadınların da paltarı olunmalıdır. Bu hissi şəhflərdir. Mənəli şəhfləlikdə Əntəqəvətil beyti fələ taxruş illəli həcətin və qarura Yəni qadın evində qalmalıdır ya siz olmadan çıxmamalısınız. Əllə turaqi qauləha və la taxda fihi feytma aləzi ki qalbi marap. Və danışdığı zaman əzrilərək, yüzülərək danışmamalıdır ki, qəlbində xəstəlik olan ona meydə etməsin. Əllə tubiza ila rijal əcan və la tqaltahum. Yəni əcnəbi kişilərlə qarışıq olmamalıdır. 4-cü 5. ayə: "Lətəxtəliyə binəsnəcə və ləxtə illə və məə və hə məəha məhramı orduz." Yəni əjdəbik şinə e, səfər etməməli. Səfər etdiyi zaman məhramı olmalıdır. Və 5-ci ayə: "Lətəxrijə hmm. minbeyki muta'attiratan mutazeyyinatan key la takuna fitna." Yəni evindən çıxarkən ətilənərək, bəzənərək çıxmamalıdır. <coughs> Fitnənin olmaması üçün. Yəni bu kim şəxslər alimlər çıxadırlar, həm Allah istəyir şəhsədir, hemçin de mənəyə Və həbiyyin bilməratu nisunəl-əqifə məsəhuna və buna görə də orunmuş qorunmuş qadına layıqdır ki, öz yerini bilsin. Bu tərbiyədə olan yerini bilsin və öz hicabına rəayət etsin. Əl-əfî nəfsiə məfəqəl yələmə atı əhkəm biyyin ən təkuna bə'an məqənin şubhət və şəhəvat fitne yerlərindən, şəhbet uzaq olmalı Və o öz vəzifəsini, öz rolunu ən yaxşı şəkildə yerin yetirməlidir. Belə ki, demişlər, "Əl-ummü mədrəsətün. İdə a'dadtə a'dadtə şa'ban tayyib ana bir mədrəsədir, ana bir mədrəsədir. Əgər sən o ananı yetişdirsənsə hazırlasan, arsız, yəni əsl necabəti, kökü möhkəm, kökü olan, pax kökü olan bir xalq yetişdirmiş olursan. وهذا وما ki, yani kişinin ailede o böyüklüğünü ondan gələcəkdə gərəkli idi şeyləri riayət etməsi onun böyük onun gözəl və xoş ağibəti vardır həm ailədə həm onun yaşayışında və maarifetun onlar bu vacib olan haqlı yerinə yetirmələri və müsəlman axlağı ilə axlaqlanmaları Qada annə lüzun lüzumü janib təqvin və başlanıb alka ümü lehü kədali semaratun barika. Fahamsin ailədə o təqvanın gələştirdiyi şeyləri yenidilmək, başqalarına hasad, sonra ana da ona riayət etsinə bunun mübarək səmələləridir. İryan şə və nəşür fityan ala təqva. uşaqlar böyüdüyü zaman təqva üzərində böyüyür və Allahın rəsasını qazanmaq niyyəti üzrə böyüyür və günahdan Allahın qəzərinə gələn əməllərdən uzaq olur. Və bu səbəbdən cəmiyyətdə təhlükəsizlik üçün bir təminat, bir əminamlıq fəaliyyəti Fə müəyyən edilir. Və salih olan faydalıdır cəmiyyətə, pis olan isə ziyan Və, və ailələrin salih olması ilə cəmiyyət düzəlir və çörlənməsi ilə cəmiyyət çörlənir. Demək ki, ailenin, yani müsəlman ailəsinin salih olması böyük bir təsirə malikdir, ümumi və əsas tarazlığı təmin etmək üçün, çünki ailənin, yəni müsəlman ailəsinin salih olması ilə nə qədər yani cəmiyyətdə şəfqətin və bir-birinə qarşı münasibətin düzəlməsi olduğu kimi, əks təqdirdə də baxın deyə o cəmiyyətlərdə, tax olmayan cəmiyyətlərdə nə kimi əks nəticələr vardı. O, o nə var? Yəni hüzün həssə, xəstəliyin ortaya çıxması, insanlarda hüzn, kədər xəstəliyi deyən bir şey var. Olaq nə və onların əxlaqının pozulması. O məyamun min vəilə səhiiqu bilmüştab. Və bundan da əlavə nə Kəmiyyətə bilən davalar, şiddət, cinayət və həmçində intihar, özünü ağlaraq və ya başqa şəkildən özünü öldürməsi, bu nədərə hadirə əhval mülkə ləmin vacibətin cəmiyyətə. Yəni bu kimi e, halat edici təhlükələri soruşdurma cəmiyyətin üzərinə düşən vacib əməllərdəndir. Cəmiyyətin üzərinə düşür. Və yəbdəu hadəl vacib minəl başlayır? Evdən başlayır. Çünki ə e, cəmiyyət də elə ailələrdən, evlərdən ibarətdir. Əqiyamül-əbə <gülüyor> divacəbətin və məsuliyyətin ijtihadı ondan Məlum, onlar kimdən başdır? Atalardan. Yəni atalar öz vəzifələrini, öz məsuliyyətlərini, övladlarına qarşı görməlidirlər, buna riayət etməlidirlər. Və buna görə də Allah Taala həm dedik İslam nemətinə görə. Həqiqətən İslam nemətinin, bu hidayətin əvəzi verilməzdir. Cavabın da kifayətəndir. أواصى الصالحين و سيدنا وعلى آله